Але становище далі мінялося. У 1944 році фронт наблизився безпосередньо до Волині, і повернення радянської влади ставало питанням найближчого часу. Хаєм Сигал розумів, що вона матиме до нього не менше претензій, ніж повстанці, тож вирішив рухатися на Захід разом із німцями. Він, може, і хотів би знову, як зазвичай, змінити свого господаря, але тепер така зміна була надто ризикованою і могла завершитися крахом. Таким чином, на початку 1944 року Сегал опиняється біля Білостока, де продовжує службу в жандармерії, а незабаром його переводять у табір у містечку Старосільці. Тут утримувалися здебільшого поляки, затримані німцями за різноманітні порушення. Досвідчений поліцай Сиголенко стає начальником охорони та заступником коменданта табору. Але на цьому втеча на захід не зупинилася. У липні він переїжджає до Східної Прусії, тут у місті Кенігсберг. Сегал змінює звичний для нього профіль роботи поліцейського і переходить до німецької служби безпеки СД. 20 листопада 1944 року він отримав документ, який зазначав, що капітан Сеголенко Кирило Миколаєвич перебуває на службі в 6-му відділенні СД на посаді інформатора. Кінець цитати. Його завданням було вивідувати настрої у таборах робітників, вивезених на роботу. Неможливо оцінити, наскільки успішно працював агент Сигал. Він постійно втрачав зв'язок із керівництвом, адже наближення фронту посилювало хаос. У березні-квітні 1945 року він перебував у Потсдамі, передмісті Берліна, який зазнав нещадних бомбардувань союзників. Сегал зрозумів, головне для нього зараз не кар'єра, а виживання. Йому вдалося разом із сім'єю, а на той момент його родина поповнилася ще й дитиною, змішатися з тисячами польських біженців і таким чином безболісно для себе зустріти падіння тисячолітнього Райху. Під час реєстрації він спочатку отримав посвідчення на своє справжнє прізвище та ім'я, хоча назвався жителем Варшави. Але згодом зрозумів, що за Хаймом Сегалом теж тягнуться гріхи, за котрі доведеться відповідати. Тож при переоформленні документів, яке відбулося у визволенні від німців в Польщі, взяв собі інше прізвище. Тепер він Карл Ковальський. Вказати польське прізвище йому порадив знайомий єврей, який твердив, що в Польщі після війни дуже зріс антисемітизм. Хайм, хоча і став поляком, в Польщі затримуватися не збирався. Діставши нові документи, він із сім'єю повернувся до Німеччини, де вкотре розпочав нове життя в новому образі. Спекулянт Карл Ковальський Навесні 1945 року завершилася війна в Європі, а через кілька місяців, у вересні, нарешті настав кінець Другої світової. Мільйони людей, затягнутих у її вир, після повернення з фронтів чи таборів, намагалися розпочати життя заново. Очевидно, не всім вдавалося легко позбутися тягаря, зовсім недавнього минулого. Попри своє унікальне вміння перевтілюватися і грати цілком різні ролі, не вдавалося це і хаєму мусе Хоча довкола запанував мир і спокій, він не міг знову повернутися в образ тихого і непомітного вчителя, яким був до вересня 1939 року. Впевнено переступивши через умовну межу, що відділяє злочинця від нормальної людини, він більше не помічав її навіть за тих обставин, які суттєво відрізнялися від екстремальних воєнних. Розуміючи, що політична кар'єра тепер для нього є надто ризикованою, адже зайве привернення уваги до його персони може привести до викриття, усю свою кипучу енергію Сегал спрямував на самозбагачення. Громадсько-політична діяльність Карла Ковальського обмежилася тим, що в Берліні він вступив до Єврейського товариства, де, очевидно, розповідав про свої страждання під час німецької окупації. На початку 1946 року Карл Ковальський стає співробітником морського агентства Радянської військової адміністрації в Берліні. Його посада Агент із постачання створювала чудові умови для ведення іншого – тіньового життя. За дорученням керівництва він неодноразово їздить між Німеччиною та Польщою, перевозячи вже без відома керівництва контрабандний товар. Сигарети, кава, інші продукти, нелегально привезені і продані на чорному ринку в Німеччині – Швидко збагачують цигала. Додатковим джерелом прибутку стали валютні операції, зокрема обміни польських злотих на німецькі марки. У результаті за рік він устиг заробити 30 тисяч марок, купити будинок і стати заможним бюргером. Життя знову швидко налагоджувалося.